Varmt välkomna till Det borde du veta. Frågesporter med allmän bildning i centrum här på PTFM-studenteradion 92,8. Med mig, Peter Appelqvist och... Johan Ågren. Ja, det heter du. Jag, på, jag, på. jag tänkte att det skulle vara för for effect. Du var lite långsam så det lät som att jag hade glömt bort vad du heter. Ja, så jag då mycket... skyndade jag in. Mm, jag vet mycket väl vad du heter, Johan. Du och jag har lett det här programmet länge nu, men det är sista gången i den här säsongen faktiskt. Ja, kul och tråkigt samtidigt. Väldigt eh, kul att sända programmet, tråkigt att behöva lämna över det, eller jag behöva. Vi har full tilltro till Amanda, Klara och Pernilla att leda programmet in i... Eh, framtiden. i alla fall vi är framme i sjunde åttondelsfinalen det är alltså vi har två tamer att presentera idag och sen efter det så är det bara två till tävlan den här säsongen. Yes, skjut eh, var fort tiden går. Välkomna Lisa Selander. Hej. Och Alice Hartvig. Hej. Så var rätt på Hartvig. Du sa helt rätt. Kul. Jag gillar det här rätt direkt utan att fråga. oss. <laughs> eh, välkomna. Hur, hur känns det här? Eh, bra. Det känns väldigt bra. Mm, vad roligt. Eh, ja. Frågesport, är någonting för er? Ja, ja. nej. Okej. Okay. Vi kör. Lisa är svintaggad i eh, alla fall. Johan, vad är det som väntar i Det borde du veta? Eh, ja, vi har vem där. Vi har en quiz, vi har kategorier. Men vi inleder nu med musikfrågan för den här säsongen. Vilket är en väldigt kul kategori. Ska jag gå igenom den? Gör det. Ja, musikfrågan. Eh, det innebär att vi kommer att spela en låt och... Eh, det tävlande ska gissa vilken artist eller grupp som sjunger samt låtnamnet. Den som skriker sitt namn först får svara. Och är man fel så går frågan över till den andra tävlande. Eh, så är det verkligen. Ska vi bara köra pang på? Ja. Ja, vi gör det. Eh, vad, vad, är det vad är det vi hör eh, nu? Alice? Alice. Ja, det här är Elvis. Med? Mm. Uh, kan man, kan man eh, suspicious Mind. Ja, suspicious visst, visst är det det. Och eh, på det, det är alltså två poäng till Alice. Och vi har två följdfrågor. Eh, vad heter Elvis Mansion? Får båda svara? Vi börjar med Alice. Om du ha fel så går frågan över. Jag vet inte. Det vet du inte, eh, Lisa? Nej, ingen aning. Nej. Det svar är Graceland. Mm. Är... och en till namnfråga. Vad heter Elvis dotter? Lisa Presley? Lisa? Nej. Vi Nej. kan inte ge korrekt för det. Nej. Uh, okej. Okay. Nej, kan vi inte. <laughs> Nej, jag trodde det var enkel Ja, hon heter något mer efter Lisa där. Uh, Så. Yes. Nej, jag kommer inte på det. Lisa Marie Presley. Ja. Så är det, eh, vi är igång med det Borde du veta säsong 5 avsnitt, eh, vad är vi uppe i? Sju. Sju är Vi uppe. Eh, vi är i alla fall igång och eh, nu lyssnar vi på veckans singel här på Pita FM. Den heter On a Midnight Street med Matthew and the Atlas. On a Midnight Street med Matthew and the Atlas det där är veckans singel här på Pita FM studentradio 92,8. Du lyssnar på det, borde du veta Vilket du borde veta vid det här laget Fem säsonger in i programmet Vi har ju varje torsdag sedan två år tillbaka Johan Ågren, Ställningen efter första delmomentet Hur ligger det till? Eh, 2-0 till Alice mm, En riktig rivstart för Alice Musiklärarstudenten Känns det bra att du har kommit in i programmet? Det känns bra mm. Lisa du tälor i förra säsongen mm. Du känner dig bekväm även nu ja, Jajamän mm. Vill du ha revansch? Jajamän Sjukt mycket revansch Johan, vad är det som väntar oss nu i nästa moment? Ja, det är ju det som vi kallar för Vem där Och det går ut på att vi har klippt ihop en serie med olika ljud Som en viss logik ska gestalta en känd person När båda, båda tävlande tror sig veta vem det är vi söker Så säger man sitt namn i mikrofonen Och skriver ner svaret på sin lapp Svarar man inom 20 sekunder får man 3 poäng Svarar man inom 40 sekunder får man 2 poäng Och svarar man med 20 sekunder kvar får man 1 poäng Och jag frågar Vem där? Kvinnen gav en felaktig bild. Tar man en normalklass i och jämför den med dagen. Ett stycke tv-historia, det <gården> har hållit på i 25 år. Överlevt sex regeringar. Jag vet inte om vi har något program som har funnits så länge. Ja, eller I lön erbjuds 50 öre per sålde lott. Presset från 1996 nådde bingolottos topp med över en och en halv miljon sålda lotter per vecka. Vad är det han heter som, som, som är programledare som brukar sköta det programmet? Vad är det han heter? Låket skolotter. Ja. <skratt> och eh, där tar tiden slut för vem där eh, Lisa du ropar ditt namn på två två poängs, eh, gränsen. innan ja. berätta vad har du Det är vill... ju Leif Lukit Olsson jag hörde hans julskiva och vad <skratt> det, det är ändå sjukt att du lyckas plocka den för att vi testar den här på några andra på redaktionen och de har ju inte hört att Leif Luketorsson då har gjort en julskiva Jag kan säga så att vi lyssnade alltid på den varje jul på jobbet Mm. Jag är från Göteborg, bara tilläggare tillägga det Så att det är liksom ingen så här Jag är också från Göteborg, ja. lyssna aldrig på den Nej. Det var lite roligt, Anton Koren Känd från Pita FM Sport tog ju, Han fångar den bara direkt i fart Så fort han hörde första tonen på Jullåten i den här skivan I Vem där så plockade han det Men Lisa har alltså helt rätt, två poäng Rätt ner i fickan för Leif, Lukit och Olsson Och det vi hörde var lite olika klipp Det började med att de nämnde Örgryte Där han är född, det är en stadsdel i Göteborg Sen hör vi lite från det var en sån här int, int, det, film från olympiska spelen i München 1972 var han pratade tyska. Han var handbollsdomare och dömde under det mästerskapet. Sen hörde vi lite vignett från tv-serien 3 Kronor där han deltog i premiäravsnittet. Och så julskivan och så lite klipp från Bingo Lotto och om Bingo Lotto. De fjärde i 25 år i helgen som var. Det där klassiska programmet. Nu är det i alla fall dags för nästa steg. Vi har 2-2 på resultattavlan. Johan, var det som väntar? Och Det är dags att kontrollera om våra tävlande har hängt med i veckan som har gått. Under en minut så kommer Peter att läsa upp nyheter och det tävlande ska avgöra om det som han säger är sant eller falskt. Och vi börjar med Lisa. Lisa, är du redo? Jajamän. Då kör vi direkt den amerikanska astrofysikern och författaren Carl Sagan skrev i veckan ut på Twitter Alla frågar varför den tror på Gud. Ingen frågar om Gud tror på oss. Sant. Det är falskt. Nästa år kommer fjärde och femte klassar i 100 svenska skolor med all sannolikhet få betyg. Sant. Det är sant. Försvarsutskottets ordförande Allan Widman vill att Sverige ska leverera vapen till kurdiska Persmerga. Falskt. Det är sant. Angel Di Maria bytte under lördagen lag från Real Madrid till Barcelona. Falskt. Det är falskt. En man mixade hostmedicin och LSD och lyckades att rädda en hund från en inbillad eldsvåda. Falskt. Det Är sant. Bollnäs kommer i Guinness rekordbok genom att tillhöra den kommun som tillverkar mest ekologiska produkter i hela världen. Sant. Det är falskt. Kormördens julpark djurpark inte julpark väljer att ta bort clowner från sitt kommande halloweenfirande. Sant. Det är sant. Pitio kommer att sätta plogar framtid på alla brandbilar för att hjälpa till med snöskottningen under vintern sant. Det är fast. Nästa års utgåva av Vladimir Putins omtalade kalender finns nu att köpa i kiosker i Moskva. Sant. Det är sant. Det är faktiskt helt sant. Han är redo för julen, den gode Vladimir. Alice, mm. är du redo för nyhetsquissen? Yes. Då kör vi. En man deltog i, ett chi i en chili-challenge där han åt en pepper, hostpeppar... ghost pepper ska jag ghost pepper puré som brände ett 2,5 cm stort hål i hans matstrupe. Gud. nej det är falskt. Det är sant. Det har varit kallt i Sverige de senaste dygnen men SMHI har lovat sol och 15 plus grader i Västerbotten och södra Norrbotten nästa vecka. Falskt. Det är falskt. Den 21 oktober kommer det vara första gången som Wyoming firar Columbus Day. De har tidigare firat Native American Day. Sant. Det är falskt. 565 personer som regelbundet pendlar över Öresundsbron kräver svenska staten på sammanlagt 25 miljoner kronor. Sant. Det är sant. Jesper Pettersson, deltagare i årets idol, är klar för att delta i melodifestivalen 2017. Falskt, det är falskt. En ny studie visar att om du tar mer selfie så kommer du att bli gladare. Oh, sant, det är sant. Bob Dylan vägrar ta emot Nobels litteraturpris då han inte vill vistas i samma rum som prins Carl Philip. Falskt, det är falskt. Ett badhus i Singapore är först i världen med en så kallad body dryer-funktion som gör att man blåser kroppen torr istället för att torka sig i mm. handduk. Samt säkert. det är falskt det är tyvärr <laughs> falskt eh, även denna gång. Eh, det hade, jag, jag tror nog att vi skulle kunna så här, nu har vi nämnt Jesper Pettersson eh, och Vera Difestval i samma mening så nu tror jag att det är klart. Eller vad tror du? Vi har inceptionat vår väg in i Christopher Björkmans hjärta. Mm. Från smask direkt in i Vera Conqueror med Aurora här i mitt i det borde du veta på PTFM FM studenteradion 92,8. Det är full fart in i programmet här med Alice Hartvig och Lisa Selander som tävlar. Jag heter Peter Apperqvist som pratar mest och så har jag Johan Ågren som domare. Hej, hej. Hey, Johan. Berätta, vi är ju halvvägs in i det här, den här åttondelsfinalen. Det var väldigt jämnt i början. Vad är ställningen nu? Det är fortfarande väldigt jämnt. Roligt. Väldigt jämnt. Roligt. Är det typ 7-7? Det är 6-5. 6-7. 6-7. Jag är nästan rätt. Jag har inte ens tittat på den papper för en gång skulle. Jag brukar titta dig över axeln ständigt. 6-7 till Alice kan jag också vara värt att påpeka. Så Alice har 7. Ja, ja. man brukar ha någon som leder på en med. <laughs> Nej. 7-6. Ja, men 6, 7. Lisa är ju tällandet För dig kanske min för att du <laughs> 6-7 till Alice favoriserar du Lisa? Först så smörar du för vara en lärare hela dagen idag och sen så smörar du för att vara en lärare Man säger 7-6 till ja, ja. Så jag vann den tävlingen <laughs> eh, Nu i alla fall ska vi gå vidare i den här tävlingen. vi ska ha ett avgörande 7-6 Alis leder alltså och Johan, vad är det som väntar oss nu? Det är kategorierna och vi har lottat två kategorier och det är sport och rymden och under kategorierna gäller det att säga sitt namn så fort man kan och så att man kan svaret såklart. Och svarar man fel så går chansen över till motstånden ett poäng per rätt svar. Så är det verkligen och vi börjar ta och lyssna lite. Man behöver ha en tränare som, som säger allting utifrån kanske och, och ja. Det här är lite halvdåligt inslag men i alla fall Magdalena Forsberg vi hör. Vilken sport utövade Magdalena Forsberg som aktiv? Lisa. Lisa. Skidskytte. Det är korrekt. Ja. Vilket lag vann förra säsongens Champions League i herrfotboll? Och där var tiden slut. Vett svar är Real Madrid. Hur många dagar kan en testmatch i cricket pågå? Lisa. Lisa. Tre. Det är fel. Alice. Äh, sju. Det är fel. Mittemellan. Fem. <skratt> vilken sport spelar Roger Federer? Lisa. Lisa. Tennis. Tennis vett. Jäklar då. <skratt> Sara Sjöström slog världsrekord nu under OS i Rio de Janeiro. I vilken distans och vilket simset satte hon världsrekord på? Lisa. Lisa. Hundra meter fjäril. Det är korrekt. Ulrika Knape är en känd simhopperska som också har en dotter som sysslar Lisa. Lisa? Anna Limberg. Det är rätt. Var hölls fridåtstävlingen Finnkampen i år? Lisa. Lisa. I Finland. Det är inte riktigt Men Vi, vi, vi behöver en ort. Ja ah, okej. Okay. Kan du något? Alice. Helsingfors. Det var fel. Rätt svaret är Vasa? Tammerfors. Okej. Okay. Där har jag varit faktiskt. <laughs> I vilket land kommer nästa vinter-OS hållas alltså år 2018? Och där var tiden slut. Vett svar är Sydkorea. I Pyeongchang. Inte Pyongyang eh, som alltså huvudstaden i Nordkorea. Det är viktigt att eh, skilja dem åt. Tony Hawk är en känd utövare i vilken... Lisa? I något... Skateboard. Skateboard det är det. Som också är en OS-sport, nästa OS. Vilket år vann den svenska tennislegenden Björn Borg sin första titel i Wimbledon? Eh, Lisa? Lisa? 1982. Det är fel. Alice? Jaha, jag har ingen aning. 80. Det är fel. 76. Ja. Fan, jag säga Sista 81. Eh, vilket bandelag vann SM-guld i år då man stod Villalitköping med 5-2 på tele Arena? Tidens slut och vett svar är Västerås SK. Patrik Sjöberg är, eh, är innehavare av både det svenska och europeiska rekordet i höjdhopp. Hur högt? Lisa. Lisa. 2.42. Det är Hur många gånger har slatan Ibrahimovic vunnit guldbollen vid fotbollskalan? 10. Det är Alexander, det Gustafsson utövar MMA på elitnivå. Men vad står förkortningen MMA för? Det står för så mycket som mixed martial arts. Eh, nu är det dags för eh, rymden. Eh, och eh, första frågan lyder vem kommer in i rummet? Lisa. Lisa. Ja, men det, är det. Just, det är faktiskt helt korrekt. Jag tycker vi lyssnar till bara. Det är så bra fantastiskt. Eh, I love it. Eh, sångaren i Queen, ska vi få lyssna på honom också. Eh, han tog sitt artistnamn efter en eh, planet. Vilken planet? Alice. Alice. Det är väl Merkurius då Det kanske? stämmer! Det är oh. faktiskt helt, helt korrekt. Eh, vilken är jordens närmaste stjärna? The Ja, Lisa. Det är fel. Rätt svar är solen. Eh, Big Bang Theory. Nu håller han på lite länge här. Eh, Big Bang Theory är en kritikerosad serie. Hur många säsonger finns det av den? Lisa. Lisa. Sex. Det är fel. Sju. Ja, det är fel. Rättssvar är tio. Pluto Oj. klassas inte längre som en planet. Vad klassas Pluto som? Alice. En stjärna kanske? Det är fel. Ja, ja. Mm, det är faktiskt fel. Lisa? Nej. Dvärgplanet är rätt svar. Det Där är Hanna Hedlund. Hon anruppar efter en försvunnen astronaut. Detta kan man göra genom att meddela SOS. Vad står förkortningen SOS för? Vad häftigt det var. Där är till slut, slutsats. svar är Save Our Souls. Oh, Gudvapen svar. <laughs> Då undrar jag vilken basketstjärna som deltar i tävlan mot Snöder och de andra i filmen Space Jam. rätt så vem Michael Jordan. <skratt> jag, jag är helt inne i låten. Sorry. Tiden är strax ute men jag ska få en fråga till Felix Baumgartner när det blev sponsrad av Red Bull för att hoppa från kanten av rymden vilket var året? Lisa. Lisa? 2013. Fel. Alice. Jaha, 2012 kanske? Det är mätt! Oj. Boom, boom, boom. Eh, vi undrar, Ted Gärdestad sjöng en låt som handlar om, lite om rymden. Vad heter den? Jag vill ha den i imorgon. Det är fel. Oh, det är faktiskt helt fel. Vad heter den här låten? Oh, det låter som Hold the Line. Fast Men det, det är inte. För... Det är den svenska versionen av Hold the Line som oh. inte heter Hold the Line. Så yeah. den heter... Oh. Ja, där det heter... Ja, det är ett tids. Det är Ha ja, Det klockar ja, sista poängen. Du kommer till si absolut sista frågan. Vad mäter enheten ljusår? Vad tyst det blev i studion Oerhört tyst, eh, mm. rätt svar är distans eh, Jag kan ge det korrekta svar Den sträcker som en ljusdrålle färdas sig vakuum Under ett år, men distansen längd hade längd mm. mm. Så kan det gå när Haspen faktiskt är på eh, Nu rullar vi vidare med dagens program Vi närmar oss slutet Och lyssnar lite på Svensk sommarklassiker Gustav Norén featuring State of, Sound, State of Sound. Featuring Gustav Norén i alla fall som sjunger ut i vår hage här på Pita FM studentradio 92.8. Eh, det borde du veta eh, vad, vi, eh, vad du lyssnar på här på Pita FM. Eh, Johan, det har ja. varit väldigt spännande idag. Det har varit väldigt kul. Jag saknats ändå. Eller ja, fram till Lisa fick sportfrågor dukade mm. för sig och då gick det undan kan jag säga. Eh, Lisa, eh, var det kul att få sportfrågor? Nej, men, jag, tryckte, jag tyckte verkligen att jag tryckte här Jag tyckte det ja. visst en gång till Hej Lisa Hej. Eh, Hur var det att få en massa sportfrågor då? Det var kul Ja. Kul att briljera lite Du kände att du kunde saker idag? Ja. Mm. Eh, Alice, kände du att det var någonting som du borde veta till idag? Sportfrågor? Nej. Sport kanske? <laughs> lite ja, med sport? ungefär så mm. eh, Nej, vi ska inte hänga ut folk för att de inte kan sport Nej, nej men hon borde Jag kan ta det Hon kanske skulle vilja kunna med sport för att kunna gå vidare till nästa gång Det var så jag tänkte Du tänker så Känner du att du inte visste någonting idag? Uh, På förhand alltså, nu har vi skrivit frågorna som en dum uh, fråga Men, uh, uh, Har du lärt dig uh, någonting av att jobba med det veckans avsnitt? Det har jag faktiskt Jag uh, trodde att uh, Felix Baumgartner hoppade för länge sedan från ytterrymden än 2012 att det är också så här, Han hoppade inte från yttre rymden, han var ju fortfarande i atmosfären uh, ja, det, typ det är stratosfär. från kanten, det är av den, var det jag. kanten av rymden Jag vet inte, Det översatte snabbt det går fort i radio och i, det borde du veta, det går väldigt fort för vi är faktiskt framme i sista två minuterna av veckans avsnitt, väldigt roligt avsnitt. Alice, känner du att det var en upplevelse du vill göra om? Ja, absolut. Då håller vi i tummarna för att Johan har räknat rätt och skickat dig vidare. Lisa, ja. känner du att du har fått revanche? Ja, absolut. Mm. Jag var så har självsäker. Jag, <laughs> jag, har inte, räknat, jag räknar inte. Jag läser bara frågor som Johan rättar. Jag tänker inte efter överhuvudtaget i det här programmet. Snabb swishning kan ge på. Ja, oerhört snabb swishning. Joans nummer är 07. Jag kan inte ditt nummer i huvudet, jag skäms Vem inte. Vem kan nummer kan min mammas. Ja, man kan hemnummer och förväldernas mobil. Ja. Det är så. det man kan. Jag kan fler. Ja, men du jobbar på poster också. Det är inte konstigt. <laughs> Jag känner att vi ska presentera våra vinnare. Tycker du det, Johan? Ja, men det kan vi göra. Ta oss igenom dagens avsnitt, eller veckans avsnitt. Ja, Alice började med att gissa rätt på Suspicious Mind där i början. För de som inte hängde med. Sen... Fick två poäng för det, va? Ja, yes, precis. Sen så tog Lisa två poäng för Leif et Olsson. som hon var snabb för att hon lyssnade på jullåtar på posten. <laughs> uh, och Ja, det är ingenting som man kan diskutera Jag har rätt och du har fel Sen så vart det nyhetsfrågor Och då vann Alice Och då vann hon med en poäng Så hon hade fördelen där 7-6 Precis Och sen så kom sportfrågor Och då fick Lisa ja, Säg två poäng <laughs> Hon fick sju poäng Så då var hon uppe i 13 Och Alice var uppe i 7 Och sen så blev det rymden Och då kom Alice i kapp Så det blev 14-10 till Lisa 14-10 14.10, jag glömde, när skulle du vara innan du sa 14.10 eh, Jag är lite vilse idag, vad det verka med mina liksom, ljudeffekter ja, men du, du har haft lite problem med orden och så, hitta dem också idag känns det som ja, Tack för den piken, jag känner mig väldigt väldigt duktig idag faktiskt Men du är underbar Peter Oj, tack Johan du, Nu känns det lite jobbigt för du och jag kommer inte höra sig det här programmet för ni typ Jan Uari Uh, Feb har vi mer, tror jag, faktiskt ja, helt sjukt, det är väldigt lång tid Men eh, lyssna nästa vecka, för då är det Amanda, Pernilla, Klara Som roddar programmet med två nya tävlande. De två sista tävlarna in i året, så det borde du veta Grattis, Lisa, som Lisa och Mikael Eklund Vi hörs om en vecka, det gör vi inte alls Det borde du veta tillbaka om en vecka, Hej då.